Совєтською була і довколишня реальність, і наївність тріумфуючої десантниці. Іонізоване травневе повітря, свіжовиметий асфальт, бойний рясний квіт каштанів, що розливав ледь чутний тонкий аромат навколо, здавалися їй такими святковими саме на її честь. Вона таки домоглася свого цілих два тижні в зоні зовсім поруч бачитиме Олеся. Її статті не грішитимуть тою поверхневістю одноденок, що в багатьох метикованих колег, адже критичний розум її обранця буде її лакмусом, та вона й сама не допустить ані слова фальшу. Правда і нічого, крім правди. Неплакальницею їхала вона сюди, проте й парадним фарисеєм-репортером. Хотілося точною алгеброю факту перевірити суб'єктивні чутки, перехльости мазухійських чорнобильських емоцій, концентричні коли яких що далі від епіцентру атомної катастрофи, то більш задушливо затягували зашмор без надії. Погляд Інни спинила одноповерхова міні-крамничка чи контора, що фундаментом вгрузла у землю, широким вікном-вітриною, крізь яке уся вбогість приміщення і квапливість тих, хто покинув його, були як недолуні. Поламана шухляда з непотребом Видно, Селоміці, похабцем вирвана зі столу, якого вже не було, валялася долю серед сміття і жіночих гігієнічних пакетів. Отак От просто вулиці хаос і леп колишнього чужого життя нараз потьмарили їй настрій. Ніби ж тільки тепер, щойно з усією гостротою, віччаю Інна зрозуміла, що вона в зоні, і радість її справи у чеканні зустрічі з коханим присоромлено примеркла, стишилася. Натомість повернулися, як уранці в дорозі, насторожена увага і журналістське пильнування деталі. Гімелі на важких і неправдоподібно рясних каштанових суцвіттях здавалися їй підозріло повільними і великими. Приватні будиночки з забитими хрест-наохрест вікнами сором'язливо притишено заховані були у пишний жасминовий та бузковий цвіт. Так старіючі немудрі жінки безуспішно ховають свою безнадію у надмірну косметику та кокетливу біжутерію. Ховають навіть перед очима смерті. Вона сказала собі, не поспішай, висновки потім, тільки дивись і запам'ятовуй. Але думка про Олеся, про те, як він зустріне її, хвилювала це поріддяєве чи не більше, аніж планетарна екологічна трагедія. Це було нестерпно. Усвідомлення своєї малості, егоїзму жіночого єства, злочинно легковажного сопроти масштабу катастрофи, нездатне було в цьому мить поставити її на місце. Може, в тому і є запорука вічності життя, природи, що навіть над прахом, навіть перед лицем смерті і скорботи, покинутої землі, жінка несе в собі надію і плекає любов. Інна вже відмітила відрядження і повернулася до будинку колишнього райкому партії, який ошатно пишався під захистом незворушного, впізнавано, тиражованого Ілліча. Вона скоса поглянула на будинок культури, куди приїздила раніше на вечір поезії для вахтовиків разом з київськими поетами. Тоді як компонент ліричної бригади, Інна ніяк не могла позбутися відчуття, що тут, де ще недавно відбувався суд над здебільшого безвинними винуватцями аварії на ЧАЕС, Вірші звучать фальшиво, надміру романтично. Ось тут, де давали свідчення потерпілі і виголошували останнє слово о проміненні засудженні, тут, на її думку, відбулося уже не вперше на віку лицемірне дійство Феміди, коли справжні, неушкоджені призвідці трагедії були підмінені, заховані за лаштунками великого театру буття. Та коли через її руки пройшла записка до поетеси, яка читала то материнські, схожі на голосіння, то різкі, аж ніби не жіночі, карбовані слова обвинувачення вічно правим, злочинно безкарним господарям життя, а у записці лише одне «Спасибі вам за сльози, що викликали ваші поезії в Чорнобилі». Інна вперше позаздрила поетам. Отже, потрібні вони народу, коли так до зліт зачіпають заживе будять думку й почуття, здирають коросту збайдужіння, отупілості від безнадії безрадісної Буденщини. Вона чесно визнала подумки, що була упереджена щодо тих пестунчиків музи. Раніше знайомі віршописці здавалися їй опередковими пієрота колумбінами, чистолюбними, занадто екзальтованими, велимовними, неприродними у вияві почуттів, ба навіть двоєдушними, жалюгідно спотвореними, коростою заздрості. А ще завжди прибільшеним, завжди трошки на котурнах, на вшпиньках, завжди з іншим обличчям за кулісами ревів. І, власне, те інакше. Рольове обличчя, що його спізнало у багатьох відомих пошукачів слави, збридилося їй, навернуло до суворої, неприкрашеної правди житейської прози. Що ж до цієї конкретної поетеси, Інна й сама не знала до тієї поїздки в Чорнобиль, чому і коли закорінилася в ній та упередженість з ледь відчутними нотками роздратування і що саме її спровокувало. На афіші були імена лауреатів, драча, олійника, Щербака Яворівського. На Морені після вахти ліквідатори посходилися, як на диво глянути й послухати бронзочолу літературну еліту. Та коли б то. Великі воссідали, певне, у інших престижніших президіях,